פרק درك... כ. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, ויישב העם וקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבענו בגבע אחינו לפני אדוני. ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם, אנחנו ובעירנו? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומים אין לשתות? ויבוא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד אדוני עליהם. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו. ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? וירם משה את ידו, וייך את הסלע במטהו פעמיים, וייצאו מים רבים, בטשת העדה ובעירם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל הטלאה אשר מצאתנו. וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, וירעו לנו מצרים ולאבותינו. ונצעק אל אדוני, וישמע קולנו, וישלח מלאך, ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו, וקדש עיר קצה גבולך. נעברה נא בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר. דרך המלך נלך, לא ניטה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבולך. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצה לקראתך. ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה, ואם ממך נשתה אני ומקנאי, ונתתי מכרם, רק אין דבר ברגלי אעבורה. ויאמר לא תעבור. ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה, וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. ויסעו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרן בהור ההר, על גבול ארץ אדום לאמור. יאסף אהרן אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ, אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. קח את אהרון, ואת אלעזר בנו, והעל אותם הור ההר, והפשט את אהרון את בגדיו, והלבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה אדוני, ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה. ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. ויראו כל העדה כי גבע אהרון, ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל.